Itt a 90.9 JC. Az egy Szent Szarvas a című filmről fogunk beszélni a mai adásban. Nagyon kevés konkrét dolgot lehet erről a filmről elmondani, annyira elvont. Valójában egy görög drámának az átirata a mai környezetbe, a mai modern díszletek közé, meg szociókörnyezet révén. Sajnos az a baj, hogy nem tudom, hogy egyáltalán mond -e nekünk bármit is egy antik görög dráma, amikor azt átültetik a, a, a mai életbe. Miért nem tudnak mutatni nekünk egy olyan helyzetet, amikor ténylegesen ez a, ez a, ez a szituáció áll elő, ami abban a drámában történik. Mutathatnának egy olyan helyzetet, ami, ami emlékeztet az életünkre, a valóságunkra. Ehelyett be, belevisznek minket egy szürrealitybe, vagy inkább ö, fogalmazzunk úgy, hogy ö, mágikus realitybe, de ebben a, ebben a mágikus realityben igazából nem tudjuk, vagy nem értjük, hogy mik a törvények, mik a szabályok, ö, hogyan működik, ö, a metaforák kimondják magukról, hogy ők metaforák. Uh -huh. az, egész, az egész valahogy a legrosszabb értelemben vett művészfilm. Ö, annak ellenére, hogy valami klasszikusat akart mondani, valami klasszicizálót akart ö, magából formálni, de, de inkább valami... valami ö, hogy mondjam, inkább a klasszikust és a modern sikerült egy az egyben, egyidejüleg... Kifosztani. Mondjuk el, hogy Jorgosz Lantimos rendező filmjéről van szó, aki görög rendező, a Homárt például neki köszönhetjük, de a Doktus című filmet meg mondjuk neki nem köszönhetjük, ha az nem tetszett. Az eredeti dráma az 2400 évvel ezelőttről való Euripédésztől, Ifigénia, Aulisban. Ifigéni aurisban. Ez volt van, a, mondjuk a magyar. Olvastuk még emlékszünk rá, hogy nem. Ne, de, de, de, de, de egyébként ez, a, de egyébként ez nem. De ez egyébként ez, ez, az, ez az Ifigénia Aurisban, ez az egyike azoknak a görög drámáknak, amik mondjuk még az Antigoné mellett így, így a középiskolai ö, ö, oktatási nevelési tervben így szerepelnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen eléggé hogy mondjam, eléggé ismert görög dráma. Szerintem valamelyik első, másik vagy ötödik életi elit gimnázium mondjuk színház szakörének, azon belül is az ókori görög drámákra specializált fakultációján belül három évente egyszer előveszik. Most van az Antigoné, van az Oidipus király, meg van a, az Ifigénia a Uliszban. Most eze, ezek az ismertebb görög drámák, Jó, de nem? mindegy. Tehát, hogy ez most egy tévú, de valószínűleg azért beszélünk erről ilyen intenzíven, illetve azért uh, uh, ugratunk bele kétségbe esetlen ebbe a vitába, mert nagyon kevés érvényes mondani valunk van erről a filmről. Tudod, mi a probléma? Uh, ezzel a filmmel. Szerintem az a probléma, hogy ez a film, ez, ez nem a máról akar mondani valamit, és nem a, az ókorról akar mondani valamit, a máról nem tud mondani igazából semmit, az ókorról sem tud mondani ez az igazából. Em, ez az emberi természetről akar valamit mondani, ami akkor is érvényes, és most is. Én, én úgy éreztem a film végén, ahol nem kaptam meg egy konkrétabb magyarázatát annak, hogy minek a szimbóluma a filmben szereplő gonosz, vagy isten, vagy ö, irányító tényező, ö, hogy ez egy bűntudatról szóló film, vagy a felismerésről, meg a tagadásról szóló film. Azt idézzük fel, hogy miről szól az if a történet egy-két változata eredetileg. Hogy ugye Aga, Agamemnon, Agamemnon egy Agamemnon. szigeten rekelt szélcsendben a seregével, ahol áldoz egy szarvast a, az istenének, a vadászat istenének, Artemis, a istennőjének Artemisnek, aki bepipul, mert úgy néz ki, hogy rossz szarvast sikerült feláldozni, egy szarvast, és azt kéri cserébe, hogy úgy engesztelje ki, hogy megöli a lányát. Különben a katonái minden gyermekét felkoncolják. És ö, hát el kell jutnia odáig, hogy meghozza -e ezt a döntést, és ö, utána különböző változatok vannak, hogy végül is akkor meg, meghal a lány, vagy nem hal meg a lány, de ebben a filmben az egy szarvas meggyilkolásában nem véletlen ugye a cím, ö, hasonló problémába ö, torkolik bele egy ö, a Colin farrell a, az élete, ö, van egy fiú, akivel valamilyen kapcsolata van és azt követelik rajta, hogy döntse el hogy, hogy melyik szerettét öli meg különben mindegyik meg fog halni a, a misztikus jellege a filmnek az, hogy ennek a valakinek hatalma van a fölött, hogy ezt meg is történjen, és előre tudja, hogy hogy, és meg, tehát hogy nincs, egy, nincs annyira a realitásba ágyazva, hogy, hogy úgy érezt, hogy hát ez itt semmilyen isteni hatalom nem működik közre, és ez, ez emiatt bármelyikünkkel megtörténhet, hanem ténylegesen egy ilyen mágikus erővel rendelkező valaki jön, és, és megjósolja azt, mondja, hogy ezek így fognak meghalni, ha csak te nem. A, az agamemnon-sztoriában ő egy jóstól tudja, hogy ez fog történni, hogy, a, hogy ö, ö, lemészárolják a gyerekeit, ha csak nem választja ki azt az egyet, vagy konkrétan a kiválasztott egyet nem öli meg. Azért ez nem egy olyan baromi hiteles forrás, ugye a görögöknél ez a, ez, a, ez a, nem tudom, egy ilyen izó ISO 9001 minősítés alapján, amit a jós mond, akkor az alapján már egy gyereket is meg lehetett ő? Az alapján bármit lehet, amit egy jós mond, az a mitikus térben történik, és jobban megtörtént, mint ha csak a fizikai térben meg. A, amit, a, amit ő mondott, az az időn kívül történik, tehát az időben nem történhet másképp semmilyen körülmények között. Elkerülhetetlen. Ami egy jóslatban elhangzik, az minden körülmények között teljesül. Pont ez a lényeg, mert, mert, mert magasabb érvénye van, mintha pusztán megtörténne valami. Uh -huh. um. Hogy, eh, hogy, hogy reagálsz egy ilyen helyzetben? Nem, nem úgy csinálsz egy eh, ideig, mintha meg sem történt volna? De ez én, nem én, ilyen, ilyen iskolai kirándulások, vagy ilyen, ilyen átbeszélt kamasz éjszakák hangulatához passzoló ez, hogy hú, mi lenne, hogyha szeretteim hogy közül meg kellene ölnöm valakit. Nem tudom, eh, hogy számomra az volt a leg eh, eh, irritálóbb ebben a filmben, eh, amellett, az egész film rémisztően irritáló, de ezen önmagában talán még nem is lenne semmi baj. Lehet egy film irritáló, eh, hogyha annak van eh, valamiféle hűvészi értéke, de itt mindvégig azt éreztem, hogy ilyen nem tudom, hegyes tárgyakkal böködnek, de igazából nincsenek semmiféle tulajdonképpeni súlya. Pusztán egy ilyen nagyon primer hatást akarnak kiváltani, vagy, vagy igen, így, így kiváltani belőlem, de hogy, hogy nem történik meg a is. És van ez a kérdés valóban, hogy, hogy mit tennénk akkor, ha, és számtalan ilyen kérdésre lehet játszani egészen egy bites módon is, meg, meg évszázal azokon tartó filozófiai vitákba ágyazva, de, de én nemhogy nem, választ nem kaptam ettől a, ettől a filmtől, hanem, hanem a legelején elhangzik ez a kérdés, nem, nem a legelején, mondjuk a film harmadánál, és utána nem marad érvénye a, a válasznak hazudott képeknek. Most euh, egy olyan filmről beszélünk, vagy alkotóról beszélünk, aki a homárt készítette, ami egy ilyen nagyon furcsa társadalomban játszódó történet, ahol előnyben részesítjük azokat, akik párkapcsolatban élnek. Ha valaki megözvegyül, akkor mit tudom én, három hónapja van, hogy új, új pár találjon, különben megöljük, és egy állatként élheti tovább az életét. Miközben az ellenállás az erdőben ennek ellenkezőjét ö, ö, tiszteli prioritásként, azaz, mindenki ö, tartózkodjon attól, hogy párja legyen, de ők ugyanolyan náci módszerekkel, aki véletlenül pár talál és párkapcsolatot kezdeményez, azt megkinozzák és megölik. És ez egy ilyen nagyon furcsa hangulatú, groteszk, de mégis egy jó film. És, jó film, és jó emiatt, film. Valószínűleg emiatt ö, több helyen olvastam, hogy úristen az év végére hagyták a legjobb falatot, ja, ja, ja. és ez nem más, mint ja. az egy szent szarvas meggyilkolása.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 Az az igazság, hogy én is, amikor a, én is az, el, az első film ennek a Jorkosznak, amit láttam, az a, az a uh, homár volt, és az egy tényleg egy jó film volt. Elsősorban azért volt jó film, mert pont azt mutatta be, hogy hogyan válnak politikai ideológiák a 21. századra a magánéleti ö, döntések. A személyes magánéleti döntések. Tehát az, hogy mondjuk szingli vagy, vagy az, hogy mondjuk párkapcsolatban élsz, az hogyan válik politikai programmá a XXI. századra. És én ilyen, ilyen erős víziót nem láttam. Tehát, hogy ez tényleg nagyon jó film volt. Tehát tényleg azt éreztem, és volt mellé egy ilyen finom mágikus realitása, vagy legalábbis egy síkja a sztorinak, ahol tényleg újra születsz valamilyen formában, de hogy az egész egy, egy ilyen érdekes, és nagyon vicces, és, és, és, és, és, és nem, nem ezzel a pátosszal megterhelt, hanem tényleg egy, egy vicces, groteszk kontextusba ágyazódott. És tényleg jó volt. Aztán viszont láttam, ezt a Dog Tooth vagyis Sam Fox című filmet ami az egy talán legbetegebb film amit láttam arról szól, hogy szülők ö, a gyerekeiket nem engedik ki a kertből és egy ilyen ö, ha, egy valóságot hazudnak a gyerekeiknek azt hazudják, hogy elhagyják a kertet akkor, ö, akkor meghalnak odakint, mert csak autóval lehet elhagyni a kertet különben meghalnak azt hazudja nekik, hogy a repülők az égről, amik a kondenszsíkokat húzzák és látszanak a földről, azok időről időre leesnek, és időnként a szülők azt mondják, igen, a szülők el is kiáltják magukat, hogy egy leesett, és ekkor az ablakon az anyuka kidob egy kis 10 centis, vagy 15 centis repülőgépet egy játékrepülőgépet így eldobja a kertbe. És a gyerekek így szaladgálnak, hogy elkapják, hogy, hogy megtalálják, kitalálja meg a repülőt, mert azért lesz. És ezek a gyerekek, ezek ilyen 25, meg 27, meg vagy mennyi, lehet, hogy csak 22, de hogy ilyen felnőtt, felnőtt emberek Érted? Tehát, hogy ezek már, ezek már ilyen felnőtt, felnőtt nők és felnőtt férfiak, akiknek ilyen nagyon bizar, nagyon sötét szexualitása van egymással. Így a hajkeféjükért nyalják meg egymás nemi szervét. Ilyen nagyon nyomorult emberek, mert nem érintkeznek a kerten kívüli világgal. Nem érintkeznek a házon és a kerten kívüli világgal, csak a saját home videóikat nézik. Annyira szomorú az egész, olyan, mintha a szomszédoknak néznéd azt a jelenetét, ahol Julcsi meg Virágdoktor meg, meg, a, meg a nagyfehér együtt buliznak uh, etussal, csak, csak ez, ez ilyen nagyon sötét, nagyon sötét uh, ilyen, ilyen beteg vízióba ágyazva. a ilyen filmekkel az a bajom, hogy, uh, hogy ezek nem képesek túllépni a felütésen, hogy ez a film sem kép, képes fellépni, vagy, vagy túllépni a felütésen, már mint a a Szarvas, ahogy nem volt képes, ezek szerint ez a Doctor Who című film sem, amit, uh, nem tudom, hogy sajnálják kell, hogy nem láttam, vagy, vagy talán még sem kell sajnálnom. de az a bajom, uh, hogy, hogy ez picit arra emlékeztet, mint amikor, amikor egy kamasz uh, életében először leír egy, leír egy mondatot, ami talán abban a pillanatban valamiért életre kell, mondjuk azt, hogy nem tudom, a farkas megette piroskát. És akkor, ha már elmúlt mondjuk 14 éves, és megérti ennek a lira erejét ennek a mondatnak, akkor, akkor utána írja még azt is, hogy a farkas megette piroskát, és még rá is a házat. És akkor látjuk, hogy ez a mondat is úgy, úgy ö, ö, ö, önmagán túl is jelent valamit, és akkor hirtelen már hozzáírja azt is, hogy és akkor még a vadász a, a erőszakot követett el a, az összeget holtesteken. És akkor ezt egyre jobban és egyre jobban és egyre jobban élvezi, és addig bővíti ezt a képet, amíg ö, kapunk egy egy, egy flekkes szöveget, aminek van ereje, is. Vége, és úgy hat, mintha egy történetet olvasnánk, holott valójában ugyanazt az egyállítást ö, ö, ismételgeti a szöveg, hogy erőszak, erőszak, erőszak. Én olvasol, erőszak. de nem drámát, mert a Igen. végén nem volt fel. De ez inkább a Gaspar Noé-t jellemzi, nem? A, hogy ilyen volt, volt a ilyen volt a Brimstone is. De nekem, is, tehát nekem csak azért áll ez a metafora, talán az, azon túl is, mert hogy én mondtam, mert hogy ez a film is ugye arról szól, hogy van egy nehéz helyzet, van belemonőverezi magát. Külön, egy nagyon, hogy mondjam, ok miatt, és nem spoilerezni a fő. Ö, aminek van egy valamilyen feloldása, ami, ami, ami hát nem következik be, sőt, tulajdonképpen ö, nem is számítunk semmiféle feloldásra, mert már az elején el van nekünk mondva, hogy ez a dráma, hogy egy ilyen helyzetnek nincsen feloldása, és akkor utána két órán keresztül azt vagyok kénytelen nézni, hogy hát egy ilyen helyzetnek nem lehet megoldása, hiszen egyik ö, ö, szeretünk javára sem dönthetünk, vagy ellenében dönthetünk a másik ö, kettő, három, négy, akármennyi ellenében vagy javára. Ö, nekem két gondolatom van. Az egyik az, hogy itt, a, itt a, a művet megjelenítő eszköz az nem a vászon, hanem a te fejedben zajló események. Az, hogy te mennyire kellemetlenül tudod érezni magadat, amíg nézed ezt a filmet. És uh, ilyen szempontból került a vászonra szépen a másik, pedig az én nagy hiányérzetem, hogy azt gondoltam, különböző elméleteket gyártottam a film nézések közben, hogy valójában ez az egész történet, minek, való, milyen valóságban lezajlott uh, egy perces drámának a, az időben széthúzott szimbóluma és csak, és, csak, és csak egyszerűen lassan meséli el mondjuk azt, hogy milyen az, amikor egy család autóba lesetett szenved, és mindenki szép sorban meghal, míg te, aki az autót vezettette, is elhalálozol. És ezt a, ezt a purgatóriumot, amit ott átélsz, és átgond, tudod, ez a lepereg életet filmje, meg mi lett volna, ha bekötöm a felesége, mert nem tudom mi, nem ez történik a filmben, csak mondom. Én azt gondoltam, hogy ezt látjuk két órára kihúzva, Ö, annyira steril világban játszódik a film, annyira, ö, annyira hülye dramaturgiával beszélgetnek, mint a Lárpullárnak a Realista Dráma című jelentében, amikor a, a Galla átjön Ismerjük. vendégségbe tudod, oktatáskával képesztő és mondatok vannak, na ez az egész film szinte ilyen, és, e, és emiatt van egy Határozott stílusa, amitől, amitől, amitől már egy alapon indul azért az IMDB-n, hogy ha nem is érjük el a végén a hetet, határozottan stílusa van. Én mégis azt vártam tőle, hogy a végén a kezünkbe adja, hogy haha egy óra 50 öt, percig nézted ezt a szenvedést, és most az utolsó tízben elárulom, hogy ez minek volt a jelképe. De ezt nem kapom meg, valószínűleg azért nem, mert az ő mondani valója nem az lett volna, hogy mi a feloldása a drámának, hanem hogy mi a folyamata annak, hogy elfogadd azt, hogy az Isten ö, a bűn, bűnhődést kirótta rád, amit elkerülni próbáltál éveken keresztül először tagadással, aztán ö, Köszönöm, hogy itt nem, a folyamat? Az a baj, a hogyha, hogyha itt a. a, a, Tudod, vannak, vannak, a, bocsán... a tetteinknek, vannak a tetteinknek valóságos következményei, nem kell ide behozni valami szürreálisat. Uh -huh. Vannak a tetteinknek valóságos következményei, Isten nem bottal ver, és nem ilyen, ilyen misztikus átkokkal. Ha egy ilyen történetet akarunk elmondani a szenzarvas meggyilkolásáról, azt el tudjuk mondani mágikus realizmus vagy szürrealizmus nélkül is. Uh, ahhoz nincsen szükségünk még a groteszkra se. Ahhoz el tudunk mesélni olyan történeteket, amikor valaki egyszerűen elfolytja, mondok egy ilyen történetet, a Gépész című film. Az nem erről szól, az egy bűnés és bűnhődés történet. Ugyanolyan, mint ez. Ugyanúgy az Isten ítéletről szól, csak a mozgatója az az emberi psziché. A, a tere, a játéktere az emberi psziché, és nem pedig ez a, ez a misztikus tér, ahol emberek megbetegszenek, a betegségnek lefolyása van, de az orvosok nem tudják kimutatni, nem is értik, nem is ismerik. De, Tehát, de ide találhatod akkor Izsák történetét, vagy a Szofi választását, tudod, hogy valami olyan időből egy drámát, ahol tényleg ég a világ, ezért szélsőséges döntéseket kell, kellhet meghozni. It, it, it Igen, de, nem de tesznek a szoti kísérletet. választása is egy... 2017-et írunk, és egy jómodú ránézésre Boston környéki orvos és családja szereplő. Tehát még csak azt sem teszem meg, hogy egy olyan súlyos választást, hogy melyik gyerekemet öljen meg, azt az beteszem a második világháború kellős közepére, vagy, vagy elhelyezem a, a boszorkány égetések korába. Az egy szentszarvas meggyilkolása című filmről beszélgetünk. Egy jómodú, ránézésre Boston környéki orvos és családja szereplő. Tehát még csak azt sem teszem meg, hogy egy olyan súlyos választást, hogy melyik gyerekemet öljem meg, azt az beteszem a második világháború kellős közepére, vagy, vagy elhelyezem a a boszorkányégetések korában. Meg lehetett volna írni ezt a drámát úgy, hogy a csávónak tényleg választania kelljen a gyerekei között. Meg lehetett volna írni, kellett volna írni bele egy Hoppa a karaktert, akinek amúgy igaza van, egy olyasmi karaktert kellett volna írni hozzá, amilyen például mm -hmm. a. A, a, a Jondó. Én nem a Jondóra gondoltam, de, de az is jó példa ide, hanem, hanem én, a, én a, a, a, a. Megjelöljük a cét? Fog... Kérdezzük meg a közönséget. A Rettegés Foka című filmnek Aha. a hősére gondoltam. A igen, Aha. akit a Deniró játszott, őre gondoltam, ő az, akinek igaza van, de aki, aki amúgy egy lelkiismeretlen állat, mm -hmm. plusz igaza van. Tehát, hogy egy ilyen figura nyugodtan állíthatta volna a hősünket olyan választás elé, hogy válaszol a gyerekei között, mert ő az isteni ítélet. Baj, az a ez figura zárói. ráadásul ezt el is játszotta, John Doe is eljátszotta. Egyébként John Doe is jó példa ide a hetedikből. A, a foka is, meg a John Doe is egy jó példa erre, amikor a hős megpróbálja el, a, saját, a saját bűnét, a saját bűnét nem megvallani, elfolytani a a, a, a, tulajdonképpen a hetedikben a hős az egész emberiség. Az egész emberiség a hét főbűnnel. Minden esetre ismerjük ezeket a történeteket. Nem kell hozzá ö, az ö, a behatolni a szürreálisba. Egy, nem kell egy hozzá... problémám van azzal, amit mondasz, Robi, hogy ha itt egy valós, mondjuk egy pszichopata, vagy egy gyilkos karakterét ruházzuk fel azzal, hogy ő legyen itt az igazságosztó, Tehát vagy a meggyilkoló Ő Martin. Ö, nem, ha, de itt van misztikum is, és Igen, van, és van az... egy szürrealitás. De Martin sem az Ettől ez a film de... nem azoknak való, aki ezt a DVD-t a Predátor és a, a, a Bunyó karácsonyi közé teszi be. Tehát, hogy tudod, így ezzel. Ö, ö, de akkor kinek való ez a leválaszt film? magának egy közönség hogy ez ne thriller és ne akciófilm legyen. De a Martin játsza a, a, a, a gyilkost. Igen. A, ezt, a, ezt a hideg gyilkost, aki egy ponton bejelenti önmagáról, hogy ő nem a gyilkos, ő egy szimbólum. Igen, de Martin az Isten igazságszolgáltatás. Martinnak valójában a személyisége sincs, ö, épp olyan, olyan banális, már már naív és kiszolgáltatott, mint amilyen az összes többi Tehát valójában ő is az események fogja. Tud, olyasmi, e... mint, olyasmi, mint a halála izé abban a nagyon ízléstelen ö, ö, drámában. Amennyire az események a... fogja, egyébként valójában az istenek is, ugye, akiket magukat, az ő sorsokat is valójában Te ugye a... A, a sors uh, uh, istennői szövik Te az uh, Eljön Joe Black című filmet, láttad? Szerencsére nem, soha nem nagyon, nagyon, ízlés, nagyon ízléstelen film, amiben Brad Pitt a halált játsza, mert mi mást ugye? És a, abban is hogy, tudod, ez az eszköztelenség van, hogy ő nem tehet semmit. Ő csak, a izé, ő, ő, ő csak azt teszi, amit a, amit a sors ír. Ugye? Az embernek van választása, de az isteneknek nincs választásuk. Körülbelül 20 éves lehettem, amikor ö, egy már nem emlétező kereskedelmi televíziónál dolgoztam, és ö, a beletem lévő vágóhelyiségben ö, ö, készült a, hát ha ezt készítésnek lehet nevezni, ö, minden idők legpenetránsebb magyar pornofilmje, aminek a, a, a, a címét csak angolul fogom mondani, az a címe, hogy euh, Penkék with Dressing. Ez egy euh, 30 perces, egyetlen snittes film, tehát igazából utómunkáról se beszélhetünk, nagyon talán fényelni kellett, mert hogy euh, egyetlen snitt az egész film, amiben ilyen középkorú, euh, hát ilyen a külső alapján inkább a, a, a, a temető világához tartozó <gül> euh, szerencsétlen magyar emberek penkéket fogyasztanak sheet dressing-el, és közben egymást is megpróbálják szexualisan ízmáni. Már akartam kérdezni, ez és mitől pornó, de és hát ezért többek között. Mm. És persze uh, belenéztünk, meg, hát jókat rögtünk ezen, mert hát 20 évesen ez nyilván egy ilyen, egy ilyen tulajdonképpen még, még ilyen erős impulzusokat kiváltó élmény. Lehet, hogy 31 40 évesen az ember ezeket már ugye annyira nem keresi, mármint ezeket az élményeket. De hogy uh, uh, akkor is azt gondolt, azon gondolkodtam, hogy egy egyfelől kinek jó ez, másfelől, hogy ennek van-e bármiféle művészi érvénye. Uh, és hogy, hogy ilyen alapon tulajdonképpen. Amennyire ennek a filmnek van, akkor tulajdonképpen ennek is lehet. Hiszen hogyha ha, nem tudom, a Szebrenyicai Mészárlás közelében leszúrok a földbe egy, egy kamerát, és felveszem, ahogy a messz gödörhöz kísérik az embereket és belelüljük őket a, a messes és, és e, ezt utána ebből vágat tanul késztek egy mozifilmet, akkor tulajdonképpen az is az emberi viselkedés e, e, nem tudom, penetrációjáról szól, vagy nem is a penetrációjáról, hanem a, a legborzalmasabb megnyilvánulásairól, és akkor mondhatom azt, hogy ennek van művészi érvénye. Hiszen hát ennél Iszonyúbban, borzasztóban, hmm. félreérthetetlenebbül nem lehet megfogalmazni azt, hogy mennyire borzalmas az ember. De hogy, hogy, hogy, hogy azt, hogy az ember egyébként borzalmas tud lenni, az, az tudjuk. Tehát ez most igazából csak ugyanazt fogom elmondani, amit már eddig is ismételgettünk, hogy, hogy kicsit olyan, mint elmenni az arckiállításra, most meg egy másik metaforával próbálok élni. Tehát, hogy a, amikor a, a, a Gesti Péter vagy az arckiállítás rendezői azon igyekeznek, hogy, hogy valamilyen művészi projektnek hazudják a, a, az óriás plakátjaikat, akkor ugye azért járnak tévúton, mert hogy ezek, a, ezek az óriás plakátok azon túl, hogy esetenként szellemesek, meg viccesek, meg szórakoztatóak, valójában e, reklámplakátok. E, csak hát nem terméket hirdetnek, hanem egy érzést, egy gondolatot, egy egyetlen sorban leírható állítást, hogy mit tudom én, túlnépesedés van, vagy nem figyelünk a környezetre. De ezek nagyon fontos mondatok, de hát ezek alapvetések. Ahogy a görög drámák is, azért Gyanakszom mindig, amikor valaki azt írja egy filmkritikában, és most minden filmkritikában felbukkan ez azon túl természetesen, hogy, hogy okkal hivatkoznak a, a, a az euripidész, az előzmény, nem is tudom, az euripidészféle előzményekre, mert hogy hát ugye az, de hogy, hogy illetve onnan származik, de hogy, hogy amikor az ember görög drámákhoz nyúl, akkor, akkor azokat szerintem kötelessége meghaladnia, mert hogy ez önmagukban természetesen érvényesek, viszont olyan alapvető emberi ö, ö, viszonyokra, meg, meg konfliktusokra mutatnak rá, amik, amik hát, hát igen, hozunk magunkkal, meg hát több ezer év óta jártjuk le őket újra és újra és újra, és csak akkor van ezeknek érvényünk vagy a bemutatásnak érvényünk, ha esetleg van róla új mondani valónk. De nem az de a hogy mondani itt, való, hogy ami 2400 évvel ezelőtt foglalkoztatta eur Euripidészt, az az emberi természetnek egy olyan rétege, ami ma is uh, akkor legyen ez a mondani való, való, de volt te ez, te ez a mondani ez való? nem fog változni. Mert de még ez se volt. Mert mindig ott vannak tudod, mi az mindig ott vannak azok, akik ezek a Bezzeg régen, meg régen minden jobb volt, meg mi most már mennyivel jobbak vagyunk, és azért mondjuk évezredek tekintetében tényleg de, jobbak de, leszünk. De, de, nem is, nem is, nem de hogy ez nem is, mind, mindig érvényes. A, nem is pontos az analógia. Mert Aga nonnak azért kellett megölni az egyik gyerekét, hogy megostromolhassa tróját. <gül> <síthat> <síthat> Ennek az embernek azért kellett, <síthat> kellett megölni egy hősünknek, Stevennek, azért kellett megölni hogy életben marad. meg Uh, tehát itt, uh, itt nem, uh, még csak nem is pontos az analógia nem arról van szó, hogy Stevennek volt egy célja mondjuk az, hogy sebész maradhasson, és ezért ő feláldozta vagy mondjuk Stevennek volt egy nagyon-nagyon egy fontos célja az, hogy ő lehessen mondjuk a sebészeti akadémiának az elnöke, és ezért ő feláldozta mert mondjuk ami agonemnonnak trója, a Stephennek mondjuk ez, a, ez lehetett volna. De még nem, csak nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt, itt mi úgy csinálunk, mint hogyha ezek, a, ezek a, a, az emberek, ugye nem is a, ö, a Martinnak tudjuk a nevét, Martin és az ő édesanyja, meg az ő édesapja, ők Isten emberek, vagy ö, valójában va -va -va -va szent, egy szent klán, ők egy szent klán, vagy Isten, vagy a Jós. Hiszen végül is ő csak a hírt hozza. Ö, lehetséges, de hogy ők egy szem, minden esetre ők egy szent klán. A, ö, és a szent klán az ajánlatot tesz egy ponton Agamemnonnak, hogy lépjen be közéjük, és hogy szaporodjon velük. Ez is megtörténik. Én nem hiszem, hogy ilyesmi Hű. történik Hű. A, a, az Ifigénia Udisban, vagy akár az Iliászban, bárhol szó van De Szóval, történik, a... hogy ilyesmi nem történik, ilyesmi nem Az történik, hogy idézőjelben Ifigénia Isten jegyese lesz, mert a, ahol nem hal meg, abban a mondaváltozatban papnőként él tovább. Igen. Tehát nem a... Az, e, az majdnem olyan, mintha egy családdá válnának, ha nem is szaporodás útján. De az a legérdekesebb, hogy miután minden szereplők kezéből valójában ki van véve a döntés lehetősége, eh, hogy Agaremon kezéből egyébként nincs kivéve a döntés lehetősége, akkor ezek szerint, bár mondom, nem ismerem a, a, a, a, az eredeti drámát, eh, ilyesformánt tulajdonképpen a döntéseinek és magának a gyilkosságnak a végén sincs súlya, ami ráadásul ugye egy többé-kevésbé véletlen. Eh, az apá által végrehajtott véletlen. Igazából itt a filmben annyi történik, hogy a a közli az apával, hogy miután ő maga is bűnös, ráadásul nem hajlandó vezekelni a bűneiért, vagy nem volt hajlandó vezekelni a bűneiért, ezért meg fog halni az egyik családtagja. A kivégzést történetesen az apa hajtja végre, de hát olyan módon van a film által belekényszerítve ebbe a gyilkosságba, hogy tulajdonképpen tökéletesen felmentődik a bűn elkövetésének súlya alól. Tehát, hogyha ott az el, a, a film egyharmadánál közli a Martin, a bosszú angyala, hogy meg fog halni az egyik gyereket rövidesen, és te nem tehetsz semmit, akkor ott a film tulajdonképpen véget is érhetett volna, mert minden, ami utána történik,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 Az egy szent szarvas meggyilkolása című filmről beszélgetünk, és keressük az értelmét. Én azt gondolom, hogy itt a, a bűnhődés és a, a, a, a büntetés elfogadására tesz kísérletet az isteni beavatkozó, hogy az, a, a bűnös egyáltalán fogadja el a bűnét, és jusson el odáig, hogy megválasztja a, és elfogadja a büntetését. Szerintem a a filmes szürrealizmus, ugye, Luis Buñuel, egyik nagy kedvencünk, azt gondolom, hogy ezt így mondhatjuk, nagy mester. Akinek van egy csomó olyan filmje, amiben az isteni erő, ami persze természeti erő, mert ezt nem választjuk szét, ez nem szétválaszthatatlan, az megakadályozza például a az Öldöklő Angyal című filmben, hogy a hőseink elhagyják a termet, azt a termet, ahova, ahova bezárja őket az isteni erő. És ezt, és ezt nem firtatjuk, hanem elfogadjuk, hogy itt ez történt. Kicsit olyan, mint a Kafka átváltozásában, ahol nem firtatjuk, hogy hogyan változott Bogárra ö, ö, Gregor, hanem egyszerűen ezt a tézist ezt a elfogadjuk, innentől pedig figyelünk arra, hogy minden reálisan folyjon. Minden reálisan. Tehát, hogy ö, valahol a, a szürrealizmus, meg a mágikus realizmus itt kéz a kézben, vagy egymással nagyon határoltan állnak. Ö, a, n, n, n, és persze attól még, hogy a dolog kifordítható és groteszk módon is értelmezhető, att, ettől még az érvénye, az, ö, az teljes és értelmes. Ö, ugyanakkor itt valamit mi most rimékelünk. Rimékelünk egy réges-régi drámát. Ugye? Átültetünk a mába. De anélkül ültetjük át, hogy valójában átültetnénk, az ottani sors mozgatójának, mozgatórugóinak az itteni világban nem találunk helyet, nem tudjuk megfeleltetni, és ezért segítségül hívjuk magunknak bunyú elszellemét, és az egészet elrántjuk egy szűr Én azt érzem, hogyha változtatott volna rajta, és egy picit is igazítja, akkor a műfaj a drámából átsorolódik a pszichotrillerbe, és azért nem akarta ezt meglépni, ami, amiért a, az anyám rendezője viszont pontosan az ellenkezőjét tette, azt mondta, hogy én eladok nektek egy pszichotrillert és majd a végén rájöttök, hogy ez nem az volt. Megko, me, me, Igen, csak elmozdította a különbség. A, a tekintve legalábbis elmozdított a dráma felé, csak a, a, az alkotás nem érkezett meg soha a drámába. Egyébként most, most kettőket hallgatva, azt hiszem, sikerült magamnak megfogalmaznom, hogy mi, van, mi a legnébb gondom ezzel a filmmel, hogy ezek szerint ez a film azt állítja, és nem hiszem, hogy ezen, az, az állít, ezt az állítást lesz, semmit, van bármiféle érvénye ennek a két és félónak, amit a moziban töltöttem. Kettőnek. Hogyha az ember, vagy kettőnek, hogyha az ember elkövet egy bűnt, akkor előbb annak mindenképpen megletzett. A Ami még csak nem is igaz. De ez nem igaz. Hát, tudjuk jól, hogy ez nem igaz. Tehát ez egy, ez egy ilyen kb. Uh, ilyen oraveckó jó érvényű állítás. Nem, uh, nem, nem, a, a, nem, nem. Az a az, az, az jó, igen, értem. Igen, tehát, mert, hogy, igen, hogy hú, ha, igen. Ha, ha az ember nem számol a bűneivel, vagy nem számol a saját igen. lelkismeretével, vagy nem tudom, a, a, a, a tudatalatja mélyére rekeszti, akkor annak előbb-utóbb meg lesz a bőke. De, de, hát, a a még, Robi, de Robi tudjuk, hogy most azt mondtad, hogy ez nem történik meg. De állandóan arról paposz, hogy ha a démonaidat nem feldolgozott, hanem elásod, akkor azok felemésztem? Nem, ez nem egyértelmű, ez nem egyértelmű, ez jó? Arany, János arany, lelked, gondolkodott, nem. arany János gondolkodott így a világról. Szegény jó Arany János, akinek az összes balladájának a végén a pszichopatáról kiderül, hogy valójában csak egy megszomorított ember, akinek lelkiismerete van, és végül megbűhődik. Csak hogy tudjuk, hogy a pszichopata az nem bűhődik, mert nincsen lelkiismerete. Jobb... Akár de asszony, akár Edvárt király, az összes balladája arról szó, a, a, az Arany Jánosnak, hogy, a, hogy a bűnért bűnhődni kell a lelkiismereti térben. Ugye? Mm -hmm. Sokkal nagyobb drámája lenne ennek a filmnek, ez sokkal nagyobb dráma lenne ez a film, hogyha, hogyha mondjuk arról szólt volna, hogy ennek a férfinak ez a férfi megtett mindent azért, hogy hogy, hogy hogy vezekeljen, illetve mindent megtett azért, hogy ne vezekeljen. De ez nem valódi vezetés. Velem mindössze annyi történik, a te például élve, egy baleset. Nem vezeklés, Na, hanem szemet szemért történik. Tehát a fizikai térben történik meg a, a cseréje a két árunak a két, árúnak, a két halálnak. Én nem azt gondolom, a lelki ismeretében. Én azt gondolom, hogy ezt a, ezt a bűn és bűnhődés sztorit az új szövetség gikánomba, igazából a dosztó Dostoyevsky át. Tehát, hogy a Dostoyevsky volt az, aki a keresztény ember bűnés, bűnét és bűnhődését ö, megalkotta a, a szellemi térben, és a Woody volt erre vonatkozóan jó pár ö, analóg feldolgozása. Ilyen volt például a Bűnök és Védkek című Woody Allen film, ami egy kiváló film, egy filmdráma, és pont erről szól, hogy, hogy a hősünk nem pszichopata, elkövette egy gyilkosságot, megöli a saját szeretőjét, saját ágyasát, és utána írdatlanul szenved, gyötri a bűntudat, de nem az, aki menetel a történetnek, ami a, ami a, a, a bűn és bűnhődésnek, hanem megúszza a dolgot, néhány évre rá már nem is gyötri annyira a bűntudat, egyszerűen elfolytja és így szépen földolgozza, és így eldolgozza, és éli tovább a kis életét, és megúszza. Mert hogy így igazából ez a, ez a szörnyen rossz hír, amivel nem számolt az Arany János, de még csak, még csak a Dostoyevsky hogy mondjam, a Dostoyevsky egy magasabb érvényről te, számolt be. Én azt gondolom, hogy nem, nem, a, nem a gyógyulás, meg a Vudi ellen is ezt gondolja, hogy nem a gyógyulás az egyetlen kiárat -e ennek a helyzetnek, hanem a megromlás. Szerényen. Én hanem és a megromlás. ugyanazt. Na jó, de, de, de, de hogy érted, hogy Én félek attól, hogy nagyon sokféle uh, kijáratom van ennek a helyzetnek. Még csak nem is a megromlás, hanem, hanem lehet az is, amit az imént vázoltál föl, hogy nincs semmiféle gyakorlati következménye. Igen. Egy, uh, hát tudjuk maguk, aki, aki, igen, hogyha aki de már élt bűnhődés, eleget... van bűnhődés, de egy rossz vicc, hogy ennyi bűnhődés az elég egy életért, amit, amit ilyen körülmények között oltottak, ilyen. Nem nem is igazán tisztázott körülmények között, mert ugye a film erre a kérdésesen tesz ö, pontot, hogy valójában mi történt ott a asztalon. Két gyanúsítottunk is van, ö, két fél állítás szegeződik egymással szembe, és igazából nem derül ki ez sem. De nem is De, számít, hiszen az ö, istenek már meghozták a döntést. Azon kívül a, a, a művészi megjelenítő erő, igen, tehát az istenek azon meghozták a döntést. felturbozásához ebben a filmben még járul egy csomó olyan kép is, amit hogyha egy lehántunk a filmről, akkor, ö, és ez a legszomorúbb, mondjuk. Ilyen, ilyen végkövetkeztetésem talán, hogy, hogy attól még megkapjuk ugyanezt a filmet. Tehát van számos olyan film, ahol, a, ahol a, a nem tudunk szabadulni a képektől, és ugye a képek ereje, és a, a, a fordulatok a, a mélysége adja meg a, a, a cselekmény irányát. Itt van egy csomó olyan nagyon beteg pillanatunk, ebből talán mondjuk, ha egyet lelővök, akkor még nem feltétlenül tekintetjük ezt spoilernek, amikor a, a kiderül, hogy a, a Colin Farrell által alakított orvos és a Nicole Kidman által alakított feleség szexuális játéken lényege az, hogy a Nicole Kidman halottnak teteti magát. Ö, és még számos ilyen dolog van ebben a filmben, ennél még jóval betegebb dolgok is, amik semmilyen módon nem fűznek rá magára a cselekményre. Értem, hogy, hogy azt akarja a rendező ezzel közölni, hogy hú, itt mindenki milyen beteg, és hogy a, a társadalom legkisebb egységének tekintett családon belül is mennyi a bűn, elfolytás ö, ö, ö, és, és perverzió, de hát, de hát és akkor igen, és akkor most, most akkor a, a, a film története attól továbbment ment, vagy, vagy ö, ö, ö, valamilyen módon ez azon túl, amit megint csak az, a korábbi példámmal élve, amikor a Piroskához még hozzáírjuk, hogy és Piroská ráadásul még, nem tudom, Piroska még leprás is volt, és egyébként még féllábú is volt, és már a, a, a jobb szemfoga már fél éve rothat terül, és soha nem mosta meg. Igen, igen, igen, nem lesz ettől jobb semmi. 90.9 Jazzy a következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.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 az egy szenzorvas meggyilkolásra című filmről beszélgetünk, és itt mondta a nyári, hogy van egy-két olyan betegelem a filmben, amit ha leválasztanál a filmről, attól nem lenne kevesebb. Én ugyanakkor azt állítom, hogy van benne például egy olyan vallomás, amit az apa tesz a fiának, amit soha semmilyen ember előtt a pszichológusodat leszámítva nem mondasz ki, mert rettenetesen ö, ciki, beteg, abszurd, kö, ro, nagyon nagy hatása volt az életedre, nem helyén való, sőt azt is traumatizálod vele, akinek elmondod. Ö, mégis az, a, az az ezt a titkot elmondja azért, hogy hát ha cserébe megkapja a gyerek titkát, hogy csak szimulál. Ö, én azt gondolom, hogy ilyen nem történik meg a valóságban, és azért adja nekünk ezt, a, ezt és még néhány pillanatot, hogy érezte is, hogy nem, ez itt nem a valóság. Ezért beszélnek a, a Lárpullár realista dráma színvonalán egymással a karakterek. Tehát a, a cselekmény az érdekes, és közben ki van töltve ilyen small hogy ami egy egyébként egy humor a filmnek. Tehát kifejezetten kínunkban röhögtünk azon, hogy mennyire semmit mondó párbeszédeket viselnek egymással ezek a, ezek a szereplők, és ezen szórakoztunk mondjuk a, hát a Puzsért nézve mondjuk az első 60 percben, a 115-nél pedig már az arca elé tette a kezét, és írták is egy kritikában, hogy nem kevesen a szemüket, a szájukat takarják el, vagy egy tudod, nem akarnak ott lenni, fogyasztani, és, és, és ilyen szempontból szépet alkot a nézőben ez a film. De van még egy fontos előzmény, amiről talán eddig nem, érdelem, talán eddig nem beszéltünk, az pedig a tágra zárt szemek, illetve a... a nem a, véletlen a Nicole Kidman, úgy érzed? Nem véletlen aha, a Nicole Kidman, aha, szerintem, és nem véletlen ez a viszony sem, ami, ami nagyon sok tekintetben emlékeztet. Valaki a, Stanley Kubrick akar lenni? Valaki Stanley Kubrick akar lenni, úgyhogy a a, a tágra zárt kritikusan. szemek talán egy uh -huh. 99-es film, emlékeim szerint, egy, ami, válságtermék. egy válságtermék. Egy Egyébként én nagyon szeretem, nem tudom, hogy te szereted-e szerintem látva az arcozat, nyilvánvalóan nem, de hogy azt gondolom, az a film a mai napig hatással van rám, úgyhogy legutőjára talán 10-15 évvel ezelőtt láthattam. De vannak pillanatok, amikor a mai napig eszembe jut, hogy ha egyébként bajba jutott házasságok, vagy, vagy kifáradó párkapcsolatokról, vagy, vagy a, a nagyvenesség és az életközepi válságokról van valamilyen helyzetben szó, akkor, akkor óhatatlanul eszébe jut az embernek a tágrazált szemek. Ami egyébként ráadásul egy nagyon sokféleképp értelmezhető és választhat ezekre a kérdésekre. És most a sokféleképp értelmezhető nem azt értem, hogy nem válaszol, hanem sokféle kiutat mutat ebből a helyzetből. A, a, a főhősök épp úgy jár, járhatják a bűnútját, mint a megtisztulásét, lehetnek egymással őszinték, őszintétlenek, elvárhatnak egymástól, de felfedezhetik újra egymást, egymásban a társat. Szóval nem azt mondom, hogy, hogy feltétlenül kell valamiféle kimutat mutatni, félértés de azért Uh, valamiféle uh, művészi, vagy tartalmi, vagy, uh, vagy ilyen uh, drámai megoldásra mindenképpen kell törekedni, uh, és most nem feloldásra gondolok, csak hogy általában kell, hogy legyen valamiféle irány annak, amit csinálunk. Uh, itt, itt azt gondolom, hogy minden együtt volt ahhoz, hogy, hogy ebből egy nagyszerű film lehessen, uh, mert hogy a, a, ez a rendező nagyszerűen ismeri uh, épp úgy a, a, az antik, mint a mint a jelen drámáit, képes, ebből, képes nagyszerűen vezetni a színészeit. Egyébként egy nagyon fontos dolog, amiről eddig nem beszéltünk, hogy mindenki elképesztően jól alakít. Tehát, hogy mind a három, vagy mind az öt főhős. Élen a teljesen uh, ismeretlen Erik Burden énekesre hajazó, uh, jós vagy isteni alak uh, fiatal karakterével. Akit a Dönkerből egyébként ismerhetünk. Igen. Uh, de hogy, hogy minden színész félelmetesen jól játszik, uh, a Nicole Kidman is, a Colin Ferel is, a gyerekeiket alakító uh, színészek is. Uh, mindenki hozza azt, amit, amire kényszeríti őket ez a rendező. Ezeket a, a magukkal már gyakorlatilag és a saját szemésükkel és a külvilággal, és egyáltalán a realitással sem már semmilyen viszony vagy érzelmi viszonyt nem ápoló véletekig neutralizált figurákat. Tehát ilyen értelem van egy ilyen jelen idejű érvény a filmnek, mert hogy sokan élünk valóban így, vagy sok ember él így, él, így valójában a jelenben, vagy a, vagy a valóságban, a kezében a telefonjával, elszakadva a valóságtól, bla bla. bla. Most azon, hogy megint ilyen gücsekfelé mozdul. El. Tehát ezek megint ilyen egybites állítások, amik, amiket mind-mind megkapunk a film elején. Tehát kapunk egy borzasztó erős felütést olyan színészekkel, akik mindvégig képesek az utolsó másodpercig érvényt adni ezeknek a gondolatoknak. De továbbra sem tudom, hogy ez a film mi. Na, igen, a gondolatok akkor... hiányoznak. Akkor keressük. nincs -e olyan érzésed, hogy szét vannak hagyva ilyen hintek, ezek a, ezek a kis sugókártyák, amelyeket elolvashattunk, és mégsem használtuk fel a megoldáshoz. Gondolok itt arra, hogy itt a, hogy itt a, a gonosz, vagy éppen jó karakter, az isteni alak, mindegy, Martin, aki, aki hozza a hírt, hogy itt haláleset fog történni. Ö, csak az a kérdés, hogy egy vagy négy. Ö, ő miért fél a kutyáktól? Vagy miért motorozik, és miért, miért kapunk egy ilyen rettegést? Miért csajozik által... a hősünk lányával? Mhm. Uh -huh ha más nem azért, mert felismered benne azt a karaktert, a, a kislányt, aki imádja az Istent. És ha ez a srác az Isten, akkor ő azért szeret bele, mert ő szereti Na, az Istent, srác... mint ahogy Agamemnon lánya végül papnő lesz. Ez a srác egy Isten. Mit mond nekünk a film? Steven az orvos, meg a kollégája, aki nem, ő nem sebész, hanem anesteziológus, ők közösen megölhetnek nagyon sok embert, mert mondjuk piásak. Hisz ez előfordul, főleg Steven-nel. Jó, mostanában már nem. De, de ha, is, is, ha az isteni klámból ölnek meg valakit, annak következményei vannak. Mm -hmm. Tehát, hogy valószínűleg nem az első és nem az egyetlen áldozatról van szó, nem arról van szó, hogy, hogy Steven miatt meghalt valaki és ez visszaüt most rá, ahogyan a... Csak a, a, csak a, a Martin a... édesapja egy szent szarvas. Na igen, erről van szó, tehát, hogy, hogy ugye azt pontosan értjük, hogy a... Hogy a, a a... rossz áldozatot Hát, hát igen, az nem, nem, nem, nem, a, nem a megfelelő áldozatot ejtett el. Ehhez képest azért a ö, a rettegés fokának az erkölcsisége az rendkívül magas. <gül> tehát ott tényleg van egy tényleges bűn valaki ellen, és valaki tényleg ö, jogos, bosszút áll. Tehát, hogy ott, ott valami, még hogyha a, tehát ott, ott, ott az, a, az a történet, az elmond valamit nekünk a jog, meg az igazság viszonyáról. Arról, hogy az igazság ledobta magáról a jogot. És az, hogy a, hogy a jog meg felmondta a szolgálatát az igazságnak. Valahogy, ö, va, va, és egy, mindez egy thrillerben van, ágy az van, mondjuk nekem az egyik legkedvesebb filmem. A rettegés fog a a Martin Scorsese-től. De hogy minden esetre ott is megtörténik ez, hogy eljön érted a végzet, eljön érted az elfolytott bűnöd, eljön érted, visszatér érted a múlt, és be benyújtja a számlát neked. De ott ez a Martin Scorsese miért tudta beleágyazni egy, egy korrekt mai környezetbe? Az egy az egy mai Ifigénia aulisban. Te, erényne, te erénynek gondolom, hogy... találod azt, hogy ő nem ebbe ágyazta be. Én erénynek találom, hogy, ő, hogy, hogy ez a rendező, Jorgos Trevel, uh, Lan Lantimos, ne, meg nem. Miller na jó, bocsássál meg, na jó, bocsássál meg. Szerintem, ez az, egy Ifigénia... Húzás, ez egy Szerintem az Ifigénia Aulisban az fel volt fellett dolgozva, és ez a feldolgozás volt a kép a képfír, a rettegés <gül> foka. Mondjuk, az a történet, az az akkori történet, hogy elkövettél valamit, és azért itt és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 az egy szentszarvas meggyilkolásra című filmről beszélünk. Eszembe jutott a két legutóbbi, azt gondolom, fontos filmélményünk, egyfelől az anyám Mózeum, másfelől meg ugye a Négyzet. Mindkét film végső következtetése, sok egyéb mellett persze, és sok, sok egyéb mellettet is hiányolom ebből a filmből, de mindegy. Is. Szóval sok egyéb mellett az az, hogy a, a végletegén megkérdőjeleződött világunk, megkérdélyeződött a realitással való viszonyunk, a morállal való viszonyunk, a tudással való viszonyunk, az emberséggel való viszonyunk, mint most elsősorban a gondolok, stb. stb. stb. stb és miután már fokozatosan tolódunk át a virtualitásba, és egyre kevésbé van érvénye a, a, a létünk biológiai formájának, ezért egyetlen dolog maradt, ami időről időre emlékeztet minket arra, hogy kik vagyunk, és honnan jöttünk, ez pedig a halál. És hogy, hogy ez derül ki ugye a négyzetből is, és ez derül ki a, a, az anyám moziából is, hogy ez az egyetlen dolog, amit még nem tudunk kiszervezni, és nem tudunk a... Nem tudunk a harmadik a, világra rálőcsölni. Igen, a harmadik világra, vagy a Facebookra rálőcsölni, és Facebook az a saját halálunk, vagy valamelyik nagyon hozzátartozónk halála. Azt is megtehetjük, um, hogy letagadjuk, hogy létezik, és azt mondjuk, hogy van túlvilág, és majd ott mindenféle dolog történik. És igen, így, illetve, így kivettük a halál pillanatát az egyenletből, sőt, az egyenletet valaminek a kezdetének állítjuk be. Igen, csak itt most ez a film viszont azt állítja, hogy, hogy már nem maradt belülünk semmi, és ugye a halál is csak úgy történik velünk, és az kapcsolatban sem maradt már érvényes mondani valónk. És azért azt gondolom, hogy ez viszont így nem igaz, legalábbis most még nem igaz, lehet, hogy majd igaz lesz 10-20 éve belül, az valóban rettenetes lesz, de szerintem még azért bőven nem tartok itt. Tehát az emberben azért még olyan potenciál rejtőzik, szerintem, vagy legalábbis ezt remélem, ami azért uh, uh, nem engedi, hogy, uh, hogy, hogy uh, végül idejussunk. A miért, másik... Miért, másik... Lett ez a do... Várjá, miért lett ez a dolog szürreális? Az aulisban az nem szürreális. Az egy mítikus hát térben mítikus. játszódik, és mítikus. Most miért a, ma egy mítikus sztorit már csak szürreálisan tudunk elmondani, Jorgosz? Vagy most mi, a, mi, mi az oka annak, hogy itt, hogy itt mind a három filmje, a Jorgosznak? Nem, egyébként a doktusz nem. Ott nem szürreális, ott valójában nem játszik a szürrealitás, csak a szülők hazudják. Ott a szülők olyanok, mint Jorgosz. Valójában jorgosz, jorgosz Lantimos, Lantibosszal kapcsolatban is ugyanez az élményünk, hogy hazudik nekünk egy szürrealitás pusztán azért, mert lusta rendesen megalkotni a mai világban, a mai kör, környezetben, a mai életünkre vonatkozó, Analógiáját az a klasszikus ami, történetek, amiből került, következik, az az is, valami, következik is valami adik. az életünkről, következik is valami a korunkról, következik is valami a mai emberi kapcsolatainkról, de hogy így igazából nem következik most, semmi. Most magunkat hallgatva olyan, mintha uh, az általam képviselt elvek ellenében beszélnék, mert mi folytatunk sokszor néhány helyen izzkában nyúló vitákat arról, hogy uh, le kell, hogy legyen valamiféle érvénye vagy mondani valója egy művészeti karakternek. akkor és a legalkalabban vitatkozzatok, mert van, aki reggel dolgozni meg Nem, úgy, édes. Szóval, hogy... Uh, uh, Holnap majd én vigyázok a gyerekekre. Igen. Szóval uh, az van, hogy, hogy nekem még eszembe jutott a, a, eszembe jutott a taxidermia is, uh, ami egyébként uh, bizonyos értelemben ez, ezeknek a filmeknek egy ilyen, hát nyilván nem, nem tudatos, de csak így műfajilag odasorolható műfaj előzménye, ami ugye végiggondol a magyar történelmen, illetve ö, a magyar történelm kapcsán behoz különböző esztétikai korszakokat is, amiket ilyen egyúttal létállapotnak is tekint. Ö, és ö, az végső állítása ugye nem más, mint az archaikus apolló torzó, az ember, aki saját magából a művészeti alkotás gyárt, és ö, ö, eljut oda, hogy, hogy nincs, ne, semminek sincs érvénye az esztétikumon és a művészeten kívül. Ami számomra egyébként egy vállalható állítás, és sokat szoktunk vitatkozni. Most, most nem magammal vitatkozva, de azt gondolom, hogy ez volt itt a törekvés ebben a filmben, hogy azt mondjuk, hogy a dráma ereje önmagában, vagy az az állítás, hogy ez egy dráma, és akkor tessék ezt drámaként kezelni, ez most nem sikerült. Tehát amennyire nekem érvényes volt a taxidermia vége, egyébként Teljesen felesleges kitérő, de érdemes elolvasni a YouTube-ra töltve a taxidermia, az alatt elérő kommentfolyamot. A legszórakoztatóbb kommentfolyam szerintem a, a, a YouTube történetében. Szóval, hogy ez most egész egyszerűen nem jött össze. Tehát a Taxidermiának van érvénye, a végső állításának van érvénye. Amíg ennek a filmnek azon túl, hogy azt mondjuk, hogy hát fontosak az antik drámák, és ezeket fontos átültetni a jelenbe, ha ezt nyaköröntjük egy csomó bizarr és szűrrel is elemmel, akkor az már. Gyakorlatilag drámaként hat, ez önmagában még nem, nem áll össze drámába. Ez picit olyan, mint amikor a, a, a dr. Frankenstein elkészíti a szörnyet, csak éppen áramot elfelejt vele vezetni, mert hogy, mert, hogy a szörnyattól nécsik egy összefércet holtest. Én továbbra is azt érzem, hogy nem fogyasztottunk el minden útjelző táblát, vagy úgy próbálunk egy társasjátékot játékot játszani, hogy nem olvastuk el a szabályokat. Miért van az például, hogy azt állítja az anesteziológus, hogy az anesztes soha nem ölhet meg egy beteget, arra mindig csak a sebésznek van lehetősége. Miközben a sebész azt állítja, hogy egy sebész soha nem ölhet meg egy beteget, arra mindig az anestesnek van lehetősége. Fél csak és laikusként tudjuk, hogy egyik állítás sem igaz. Tehát igazából azt gondolná az ember, hogy itt majd történik valami az állítások hatására, de, de nem. De egy tettek egy. Tükröt a két ember közé, és ugyanazt az állítást tükörkében megfogalmazza. Igen, aztán... De ebből aztán az azt következik, hogy az istenek egyszerűen úgy döntenek, hogy itt ebben a helyzetben a, a, sebész, sebész, a sebész a hibás, mert az anesztes mondik, igazat. Na, na de, figyelj, de, figyelj, de figyelj de Na így, így működik, vajon a világ. felelősségük van, akár műhiba, akár egy, igazából, a, most rosszat mondok, a legnagyobb áldozat hibástatást fogom kiejteni a számon, a beteg hibája, hogy meghalt. Ő volt beteg. Érted? Tehát a sebész, pláne a baleseti, mondjuk a, a, mondjuk egy rákos esetet műtesz uh, x uh, hónappal, vagy héttel a felfedezése után, az más eset. De hogyha egy baleseten uh, dolgozol és próbálsz valakit megmenteni, ott a, a, a legrosszabb, ami előfordulhat, hogy nem sikerült, de nem okoztad a, csak, tudod, hogy itt a, a doktor úr, csak hogy itt a doktor úr piás volt. Hát igen. Na de... Ö, Azért a, azé a felelőség, Agamemnon, Aga, Agamemnon megéhes volt, amikor megölte ilyen, a szent szarvast, lehettek. Azért a felelőség, aki elviseli, akinek van bűntudata, akinek van lelkiismerete. Ha az anesztesnek nincs, akkor ne ő bűnhödjön, mert képtelen rá. Akkor bűnhődjön a sebész. És így választják ki az Istenek, mint ahogy én megfogalmaztam az önkényes mérvadóban, hogy számomra az Isten fogalma az egyenlő a lelkiismerettel, mivel én hívő ember nem vagyok, de arra rá tudom húzni bármelyik ö, sztoriát, bármelyik istenes ö, mitológiának. Ö, következő kérdésem. Ö, elrabolják ezt a srácot, az Istent, a Martint. Bezárják a pincébe. <kül> Ő szökés közben beleharap a sebész kezébe. Kiharap egy darabot, vagy egy óriásit harap bele. Ö, majd azt mondja, hogy csak úgy érthetjük meg egymást, Ö, úgy látom, ha egyformán viselkedünk, vagy egyformák vagyunk, és ezért kiharap a saját karjából is egy darabot, ahol megint nem értem, hogy ha ezt leválasztjuk a filmről, akkor kevesebb lesz -e tőle a film. Na, nem. Ha nem, akkor lehet, hogy van ott megint egy, egy kis elhelyintett információ, amit mi nem dolgoztunk fel, és nem értjük nem. még mindig, ott hogy megy át, ki az a csába. Ott, ott, ott megy át a doktornak, és ott megy át a nézőnek is, nekem az a, az a érdekes jelölt nekem is. Tetszett. Nekem, nekem az tetszett. Ott megy át a nézőnek is, meg ott megy át a doktornak is, hogy nem tehet semmit a kölyök. Tehát, hogy a, és hogy a kölyök, hogy a kölyök előbb fog meghalni, és hogy itt nincs, tehát hogy, hogy na, ott, ott válik teljesen eszközte lenni a, a doktor, doktor úr. A doktor úr, ugye Steven, a hősünk, akit a Colin Ferel játszik, elkapja ezt a sorozatgyilkosnak vélt kölyköt, Uh, ugye uh, uh, Steven elkapja Martint, és megkötözi, és össze-vissza veri. És azt képzeli... Emberként kezeli. Igen, azt képzeli, igen egy Istent megpróbál zsarolni, igen. ami, mint tudjuk, lehetetlen. Uh, és és uh, meg kell tapasztalnia legkésőbb abban a pillanatban, amikor Martin kiharap saját magából egy darabot, hogy, uh, hogy Martin, uh, Martinhoz ő nem fér hozzá. Ma a, ehhez a, hogy, hogy a, ő a Martin megölheti, de ezzel csak beteljesíti magán az átkot. Semmit nem tehet, és itt válik teljesen ez és akkor tulajdonképpen ez itt teszi meg az első lépést azon az úton, amely a, a megváltásához vezet. Ha én? ez meg, de, de nem de vál... ez az ő megváltás, de, de, de, de látjuk de, a végén, de, a tör... de, de itt sublimál a, a morál a történetből. Ebben a pillanatban, amikor ez megtörténik, nekem is nagyon tetszett én a netfír akkor mindig hittem abban, hogy talán most kap valamiféle új, új a történet, de nem. Ö, valójában az események ugyanabban az Honnan a film ö, ö, elindult a történet, körülbelül egy harmadától. Ö, szóval, hogy, hogy ettől a pillanattól viszont már mindannyian megértjük, hogy a, hogy a Colin Farrell által alakított orvos nem tehet mást, mint hogy, hogy ö, enged az isteni, nem, is enged, nem is kell engedni az isteni gondviselésnek, kiszolgáltatja magát az isteni gondviselésnek. Vagyis az, amit ő a végén elkövet a filmben, az ő bűne valójában nem bűn, vagy legalábbis morális értelemben nem egy az. Egy újabb bűnnel legalábbis helyre lehet állítani. E... De mi csak nem is bűn. Mi, mi, az, amit a végén ja, tesz. Ja, amit a végén tesz. Hiszen, hiszen ő, ő gyakorlatilag Marianett bábuként, a Martin eszközeként hajtja végre Na, a gyilkosságot. Az, az, a... az új szövetség, meg az új szövetség ellentétét, hogy akkor a, a, az egyikben az a bűn, hogy Izsák meg... Nem, Abraham... nem öli meg, vagy, meg, hogy, meg, de... vagy hogy megöli a fiát. Bocsánat, ettől primitív ez a film, hogy az első pillanatban közdi, vele, közdi a főhősre, így a nézőkkel is a, a, a az, Isten, az Isten játszó szereplő, hogy, hogy meg fog halni ez egy gyereked, gyakorlatilag a véletlennek köszönhető, nem is a te döntésednek köszönhetően, hogy melyik. És ez is történik. Ezt nem mondja neki, ezt ő választja. Tehát ő még itt is megúszhatja. Ő választhatja. Ő választhatna, ja, igen. De hát ugye ez nem. egy olyan, olyan felvetés, hogyha a három szereteim közül kell választanom, hogy, hogy ki meg, hogy a másik kettő életben maradjon, ami tényleg lehetne egy elképesztő erejű dráma tárgya, hogy, hogy minek, milyen döntést hozok, hogy a végén kilépek ebből a helyzetből, mondjuk magamat megölve. Egyébként furcsa módon ez nem merül fel. Ez, ez, ez nem, nem. Tudod, hogy miért? Mert ha magát öli meg, akkor a három szerettét is megöli. Ugyanaz történik, mint hogyha a, Ma mint, hogyha a Martin tölné Igen, meg. csak Tehát ez miért nem opció? Értem, hogy ez a gyakorlati része. Mert az Istenek így döntöttek. Nincs, ja, jó, így, így, nincs hát akkor Ha az Istenek így döntöttek, akkor nem rohadt mindegy, hogy miről szól ez a film. De most steven, tényleg, hát az Istenek valahogy döntöttek, akkor lényeg, majd döntés, megvárjuk, hogy ahogy döntöttek. Steven steven és Steven Martint nem ölheti meg. Mert akkor beteljesíti magán a végzetet. Ha Steven megöli akár a feleségét, akár valamelyik gyerekét, akkor a végzetet elhárítja magáról. Ha bárki más töl meg, az nincs kapcsolatban a végzetével. Igen, csak ez De nem hát, lehet egy érvényes válasz, hogy így áll a forgatókönyvben. Miért van így, mert így volt leírva a forgatókönyvben? De hogy elvileg a görög dráma is így működött. Sőt, amikor Jahve amikor ki, kiszabja Ábrahámra az ítéletet, hogy áldozza fel Izsákot, az is így működik, van értelme? Sőt, Ábrahámnak még csak bűn ne sincs. Nem úgy, mint a Agamemnonnak, még csak hibája sincs, hiszen Agamemnon sem bűnt követett el, csak hibázott. Az istenek ezért bestiális bűnnel fizetnek, hiszen az istenek nem lehetnek bűnösök. Az isteneknek a természetes hát... működése, amikor te fogad mosol, az isten éppen eltöröl egy civilizációt. Tudod? És az nem bűn, az isteneknek az csak a, az csak a működése, érted? Olyan, ahogyan a tűzlopok, ahogyan, ahogyan a ahogyan a fű nő, érted? ugyan a felhők kavaroknak. Eltöröl, mint ö, a földszínéről, vagy eltöröl, mint mosogatás után szárazra. A földszínéről. <gül> Akkor lehet, hogy csak egy ilyen erős 20 108 bennem, vagy erős 19 és 20-108-as de mintha egy ideig azt volna, hogy a tette, van következménye. Guzsi Robertel, Horvátozkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok? Az egy szent szarvas a című filmről beszélünk, és... Killing of the Holy Shit Iron című film, <laughs> És eszembe jutott még egy furcsaság, ugye az, hogy a... a, a film eredetiében, illetve a, a, a, az az euripides aga drámában Aghanemnon megöli Artemis egyik szarvasát, akiről ugye nem tudja, hogy Artemis egyik szarvasa volt. Hát, uh, vagyis ő nem bűnkövetelt tulajdonképpen, hanem egy hibát, csak hát ugye abban a korszakban ez a két állítás egy és ugyanaz. Akkor még hibákért is meg lehet halni. Uh, vagy, a, hibákért uh, is jogos meghalni. A hibákért is jogos meghalni, nem csak bűnökért. Uh, de már a, a judaizmusban, a judaizmus már szakít ezzel a, ezzel a klasszikus görög ha, a, hagyományjal, már a judaizmusban a a bűn nem csúszik össze a hibával. Már, már, már Jehova már, a, már az Ószövetségben megkülönbözteti egymástól a bűnt és a hibát. Uh, igen, ahogy egyébként... És most itt úgy azt érzem, hogy visszagravitál minket, a mi erkölcsiségünket, ez a Jorgos Lantimos, az a kettővel adni, ezelőtti világban, kettővel ezelőtti világban, tehát nem a kereszténységből a judaizmusba, hanem a kereszténységből vissza a judaizmusba, majd a judaizmusból vissza a pogányságba. Hát vissza az antikba. Hát, akkor hívjuk így, igen. Minden esetre egy olyan antik világba, ahol, ahol már nem kell bűnöket elkövetni, sőt, nincs is bűn. Igazából van az Istenek kifürkészhetetlen akarata, amit, hogyha megsértesz, mert egyszerűen rossz kor vagy a rossz helyen, és rossz pillanatban szorított ki a térből, a, a, a rossz ö, ö, ö, ö, ö, idő pillanatban azt a, azt a helyet és időt, amit, amit betöltesz, akkor az Isten ő bosszúja rajtad, az kegyetlen, megállíthatatlan, és indokolt, és jogos, és az egész világrend támogatni fogja ebben. Na most én azt gondolom, hogy ezt meghaladtuk, ezt a szintet. Most miért kell minket visszaliftezni ebbe? Talán mert úgy van, és tévettünk és a görögöknek volt igaz. Jó, jó, de akkor nem kéne szürealit így mert az azt mutatja, hogy még sincs úgy. Uh -huh. Érted? Ha, a... ha, a, ha, ha, ha egyetlen orvos semmilyen módon nem tud kimutatni semmit, de a gyerekek belehalnak a betegségbe, aminek elmondja a lefolyását a hősünk, akkor ez itt szürreality. Ha szürreality, akkor mit akar elmondani nekünk, azon kívül, mint hogy nincsen úgy, mint ahogyan az antik világ képzelte? Számomra a szürrealitás kompresszálja a filmet, és jobban mutatja, hogy mit kell belőle észrevenni. Tehát végig ez a realista dráma szerű, unalmas párbeszéd megy, és mindig, amikor érdemi információ érkezik, akkor a dramaturgia is felemelkedik a, a, a legalább a nulla tudod, egy, egy, norm, egy normális pozícióra, ott elfogyasztod az érdemi információt, és utána jelzi veled a, a szövegíró azzal, hogy visszasújjed ebbe a small talk világba, hogy most megint figyeljék a kezemet, mert csalok, tehát most megint a cselekményt nézzük, és ne azt, amit ugatok. Mert Igen, annak csak nincs az, jelentőség. hogyha visszatérünk ebbe a világba. ez stílus, ez, ez végigviszi, ez egy koncepció, és egy ilyen film. Ez egy... és nagyon jól kivitelezett. Ez egy ízléses stílus, nem csak továbbra sem kivitele. akar életre kelni a szörny, amiről az imént már beszéltünk. Tehát, hogy a film készítői és a, a, a, a, a filmben dolgozó színészek mind Nagyszerű munkát végeznek a rendezőt leszámítva. Tehát ennek a filmnek van egyébként egy ilyen az magas. dicsértük meg, hogy a... Milyen, a rendező miatt dolgoznak ilyen jól igen, a Igen, és ennek a filmnek kétségkívül van egy ilyen magas művészi értéke, a, a, a, ha ilyen mozaikdarabként nézzük az egyes jeleneteket. Csak mondom, továbbra sem ad ki semmiféle képet a, a, a, a rengeteg mozaik darab. A másik gondom az az, hogy, hogy, hogy hogyha egy ilyen világban élünk valóban, és lehet, hogy egy ilyen világban élünk, néha nekem is egy picit válik, hogy a hogy ö, amikor ugye ezekről a kérdésekről vitatkozunk, hogy van-e szabad akarat, és akkor erre a jelenben már vannak mindenféle ö, ö, kutatások, amik azt ö, ö, vélik bebizonyítani, hogy valójában a döntéseink javarésze ö, előre meghatározott, és nem ott is abban a pillanatban születik, hanem már évtizedekkel korábban meghozzuk azokat a döntéseket, amiket valójában, vagy amikről azt hiszük, hogy ott is abban a pillanatban születnek, és többi, és többi, és többi. Ebben most ne is menjünk bele. De a lényeg az, hogy egy ilyen világban érkezünk vissza, magunk mögött hagyva az elmúlt éves történetét, akkor, akkor megint csak ott vagyunk, hogy nincsenek bizonyítékaink. Szegény Steven megpróbál Bűnhődni, elkezdi a bűn- és bűnhődés sztorit leírni, ha maga kis szerencsétlen burzsóá módján, ahogy ő azt elképzeli, mert a ő azt. hiszi... pitéket vesz évekig a gyereknek, meg kávéra hívja meg. Igen, igen, igen. A, a igen. Műtő aztán meghalt férfi fiát. De ő azt képzeli, hogy itt egy, hogy ő az új szövetségben él, ahol egy bűnért lehet bűnhődni, és van megbocsájtás. Ezt nem be. tudja, ezt nézte be, nem tudja, hogy ő az antik világban él, ahol nem bűnökért fizetünk, hanem hibákért. Hibákért, és nem lehet megfizetni értük, csak úgy, hogy az ember tesz valami jót, és nem az volt a hiba, hogy ő nem elég jót tett, és nem elég nagy jót tett. A hiba az volt, hogy Ö, nem azzal kelt fel egy reggel, hogy... Ma fánk mellé, amit vettem neked, meg a, meg a kávé mellé, Martin, megöltem az egyik fiamat. Most ugye már rendben vagyunk. Mert akkor a Martin rögtön látta volna rajta, hogy hát érted, hogy miről van itt szó. Érted, hogy itt semmiféle erkölcsi világrend nincsen. Egyszerűen csak ezért egy gyerekkel kell fizetni. Én már azt gondoltam a 17. almáspite után, hogy nem érted a csíziót. De hát most látom, hogy érted. De valójában a mi hősünk azt gondolta, hogy az új szövetségben él, ahol nagyobb jót kell tenni az almáspiténél, és ő szánt erre pár, pár száz dollárt, és vette egy nagyon szép órát. Vette egy nagyon szép fémszíjas órát a, a, a srácnak is. Akkor látta be a, a az srác, az az is hogy... is csak időt akart vásárolni Szerintem... magának, hogy almáspitézhessen még egy ideig a helyet, hogy... Szerintem ő is zárt, hogy Az átlag felett teljesít. Uh, uh, hogyha megint a realitás felől nézzük ezt az egészet, uh, találkozgat egy halott beteget. Pótapa fi... akar lenni az, az elvesztett... De ha a meg ügyel... erköltszerint Dolgot. Hát nem így kell fizetni és ezt a sztorit, hogy hogy kell fizetni ezt megírta nekünk és megmutatta nekünk Dostoyevsky. Tehát az is egy legitim story A Woody is egy legitim sztori, ahol hát nem kell végül fizetni, mert nem nyújtja be a számlát senki. Szóval, hogy nagyon sok legitim sztorit el lehet erről a, erről a helyzetről mondani. De az a sztori vajon mennyire legitim, amelyben ö, az óra vásárlása az, ami jelzi azt a pontot, hogy na akkor mostantól az egyik gyerek az lassan összeesik, a gyereknek lassan elmegy az étvágya. Vérfolyik a szeméből. de három éven keresztül engedtük ezt a nyomorultat az, az új szövetségi hát, rítus szerint. Magától. Az új szövetségi rítus szerint fizetni. Számosokban, nagyon hozom. Mielőtt kiderülne, hogy az a, azok Bocsánat. fagarasok, Bocsánat. amikkel fizetni próbál. Megjegyezném azt a, azt a mémet ideidézném, amikor azt mondjuk, hogy a, a, a az igazi nő az nem tudja, mit akar, de hisztizik, ha nem kapja meg. Tudod, talált ki, mit akarok. Nekem furcsa, hogy az Artemis istennő megfelelőjét ebben a filmben egy férfi játsza. De ha más nem, ebben elég csajos, hogy nem mondja el, hogy mi az anyját akar. <gül> Három évig minden nap találkozik ezzel a bődületes sebészsel, és eszi az almás pitéjét, ahelyett, hogy terítene, hogy na itt a számla, olvasd már, ne csak a végösszeget nézd, hanem, és apró pénzbe törlezgess, hanem ott van a tétel, hogy mit szeretnék kapni. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 jazz -in. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Számosokban na nagyon vonzó uh, lehet mindannyiunk számára az antik világ, de azért van néhány dolog, ami miatt számomra legalábbis nem az. Uh, ez pedig a. a... Azok, akik ugye az emberi psziché történetét mutatják, többféleképp szokták... Kategóriára nem is kategorizálni, hanem felállítani az egyes korszakhatárokat. Vannak, akik ugye két korszakban gondolkodnak, a heteronom, illetve az autonóm erkölcsiség korában, de szoros összefüggésben van a másik három eszme vagy vagy emszichét történeti korszakkal. Ugye ez a, a Mágikus Korszak, a Mitológikus Korszak, és van a Reális Korszak. A Reális Korszakban élünk most, amikor ugye azt gondoljuk, hogy a dolgok azért vannak, mert, mert hogy minden dolognak van egy valamilyen emberi, gyakorlati, fizikai, biológiai előzménye, és van egy következménye, még mondjuk a Mágikus Mitológikus Korszakban. Vagy a mágikus korszakban, ugye az analógiák mentén gondolkodtunk, vagyis, hogy, e, mit tudom én, üvöltöttek a tehenek, amikor esett az eső, és akkor legközelebb mi is üvöltünk, mert akkor ennek hatására esni fog az eső. Ennél egyen fejlettebb volt ugye a mitológikus korszak, amikor azt gondoltuk, hogy ment valaki az utcániség összeesött és meghalt. Na hát biztos, az Istenek végeztek vele. Akkor ugye még nem tudtuk, hogy minden ilyen dolognak van egy előzménye, mondjuk például azt, hogy az illető koszomóért első szenved. De most a, azt gondoljuk, hogy a reális korszak a, a végső korszak. A, a, az, nem gondoljuk azt, hogy majd ebből a már, nem, most már ugye megértette, a, nem megértette, hanem ugye ezt az egészet úgy kezeli a pszichológia, hogy, hogy nincs ilyen, hogy, hogy egyik korszakból átléptünk a másikba, hanem ilyen hangsúlyeltolódások vannak. De a, a jelenkor embere is mágikus, mitológikus módon gondolkodik, kevéssé reálisan. Hogyha mit nem lépek vonalra, akkor, akkor szerelmes lesz bennem az nem míg ha vonalra lépek, akkor nem, vagy ötös lesz a vizsgám, tök mindegy. De a lényeg az, hogy, hogy ez, a, ez a világ számra azért nem vonzó, mert hogy valójában kiveszi a, a döntés lehetőségét a kezemből, és, és a a morált is kiemeli ebből a történetből. Tehát én ugyanoda akarok sokat szóra, remélem most már végre megértitek, hogy ennek a filmnek az alapvető hibája az az, hogy a kolim felel nem tehet semmiről. Uh, ahogy a, a műtőasztalon fekvő férfi haláláért sem ő felel, hanem az istenek, úgy a gyermekei haláláért sem ő, vagy a gyermekei, gyermekei lehetséges, vagy a hozzátartozói lehetséges haláláért sem ő felel, hanem az istenek. Egy olyan kaotikus világból érkezünk vissza, ilyen ugye az Antik vagy ilyen az őskor, ahol minden lehetséges egyszerű egyszerre is, és semmi sem lehetséges ugyanabban a pillanatban, és igazából az ember itt sodródik az események és a, az Istenek áldozata, és valójában Hát annyit tudunk ennél az egészen segíteni, hogy mondjuk kecskét áldozunk, vagy, vagy nem tudom, bekenjük valamilyen színűre az arcunkat, és bizonyos időközönként rituálisan táncolunk a tűzképen. Sokszorosan meghaladott világ. Igen, tehát hogy ezt, ezen De túl rángatja vissza a családot, ez az alak, mert itt nem a te Istened jött el értük, hanem az, a görögök egyik Igen, istene. csak Sajnos nem ez az alak rángatja oda vissza, hanem Jorgos Lantimosz. Tehát, hogy valójában ez az alak is csak Jorgos Lantimosznak a küldötte, aki azt tüzeni, hogy ez az egész zsidó, keresztény kitérő, ez egy ilyen egy ilyen zárójelben zajlott és hogy még mindig itt vagyunk az isteneknek a kitett játékokként és valójában semmi erkölös nincsen belevegyítve ebbe a sorsba, ugye? Mert valójában ezt mondja. Ez a bajom. Az volna a kérdésem, hogy ez a Lantimos, ez a Jorgos, hogy ez a Lantimos ez egy ez egy ilyen blöfönc, olyan amilyen minden generációnak kiár, olyan amilyen mondjuk a kristof Kieslowski vagy amilyen a, hogy más példát nem mondjak a Peter Grinové Tudjuk, hogy minden. Én, én nemzeték, nagyon szeretem nemzeték, kap egy... Én nagyon szeretem a bluffmi az ez egy régi vitánk. Én szeretem a jól bluffölő művészeket. A blöffökre is szükség van a bluffok azt gondolom, hogy ilyen jó katalizátorai egy történeti pillanatnak. Tehát nem baj, hogy vannak emberek, akik nagyobbat állítanak annál, mint amekkorát el tudnak viselni. De hogy, hogy, vagy Igen, amekkorát valójában mondtak, nagyobbat kiáltanak annál, mint amekkorát valójában mondtak. Igen. De hogy az a baj, hogy itt, itt blöv sincs. Az volt a bajom ezzel a filmmel, hogy úgy, mindannyian azért emlékezünk rá, úgy jöttünk ki a moziból, hogy most pontosan mit fogunk erről a filmről mondani, ha egyszer nem láttunk semmit. Utolsó kérdésem maradt. Ha az eredeti történetben, én nem tudom, hogy viszonyultak a görögistenek a hódításhoz, de mintha bártolták volna, hiszen oda is kirendeltek egy ügyosztályt, annak is megvolt az istene. Tehát ők az Agamemnon trója legyőzésére való hajlamát törekvéseit azt erényként látják, ezért külön nem büntetik. Ugyanakkor a mai világban mondjuk az elmúlt 200-300 évhez képest az isten gyilkosa, a tudomány és az új isten az orvos és a sebész hogy, hogy miért egy sebész itt az agamemnon eredeti figurája aki hódító hadvezér Hát nem tudom, nekem ez is egy ilyen egybites analógia volt megint csak, vagy egy ilyen metafora, hogy hát igen, a jelenkor Istene az az egy orvosok. fél percet érdemlő, igen, megfigyelés lesz, Heló. Igen, hogy a jelenkor Istene az orvosok, de. De, hát hogy, nem ebbe, de, de hogy, most, hogy nem most, ők állnak le föl, de nem ők nők állnak le a ő ebben a hierarchiában, mert ő fölöttük állnak, hát igen, ez a Szent Klán, akik valójában egy ugyanolyannak látszódnak, mint mi, de valójában, hogyha elejtesz közülük egy szarvast, akkor azért fizetned kell, és ők sem tehetnek nekem róla. Senki sem tehet semmiről. Én egy olyan házi Valójában... feladattal ö, nagyon elégedetlennék, ha valaki elmondaná nekem, ö, feltételezzük mondjuk a, az, az én feltételezésemet, hogy amit itt a filmben láttunk, az mind már csak a, akár a haldoklóban, vagy csak a lelkiismeretben történik. Ez itt nem a valóság, hanem csak utal a valóságra, valami történt a valóságban, és minden más egy szimbóluma annak a történésnek. Mi az a történés? Tudod? Tehát, hogy figyeljük meg valahogy a fekete lyukat a csillagok mozgása alapján, amit amúgy nem látunk, és valaki írja le nekem az átmérőjét annak a fekete lyuknak. Ö, egyéb iránt meg, mint mondtam, mit szándék és koncepció és stílus volt ebben a filmben, annak ellenére, hogy én nem kaptam meg ezt a fekete lyukat, amit érzek, hogy pedig ott van. nyugodtan nézzétek meg. Hát, akkor osztályozzunk. Hát, én erre a filmre adok egy négyest. Azt a rohadt. Hú, én még nem, nem tudtam döntést hozni, megvárom először az osztét. Ja, hogy te nem adsz, te nem Én szó? csak hölgyeket. Jaj, nem! Csajokat! Ja, nem mondhatom ki a hölgy Jaj, nem! Igen, segítség van. Hú, vagy és a kedves vagy. Itt a Rád mindig számíthatunk. Mm. Hát, ha, ha osztályozni kell, akkor három és fél. Szigorúan nem, nem, kell. Kell. nem vagyok szeret, nem Az a baj, hogy, hogy valójában nagyon szívesen adnék többet, ez a legnagyobb bajom, mert egyébként uh, tényleg csodálatos színészeket láttam. Mm. A filmnek vannak tényleg csodálatos pillanatai. Érezhetően uh, szóval mindenki nagyon ért a dolgához, és most picit revidálmam magamat, az rendező is valójában nagyon ért a filmkészítéshez. Csak nem biztos, Not hogy mindegyik filmért meg kéne rendeznie. <laughs> talán. Nem tudom, talán. Uh, mert hogy az, az az igazság, hogy ez a Eddig... A neked se kéne minden rádió műsorodat elkészítened? Hát lehetséges. Nem tudom, tehát hogy az az igazság, hogy a, én, én sokkal. Tehát az én számomra ez most már így igazából csalódás, és bármennyire is ünneplik, az én számomra a, a, a Homár az egy ilyen reményteljes élmény volt, és én tényleg azt gondoltam, hogy így, hogy így ez valami. És, és, nem is, az, az, ott, ott tényleg kulturális botrány szak volt a levegőben, a jó értelemben, most meg a rossz értelemben van. Ezt érzem. A kritikák minden este 2017 legerősebb filmjének tartják. Igen. Szóval, uh, ami lesz, lehet, lesz lehetőségem, az anyám volt, vagy a Brimstone. Hát igen. És akkor attól inkább tartok, az anyám hogy, Attól tartok, hogy az anyám volt. Amit talán újra kéne néznünk, ja, és jajan. talán a műsort is újra meg kéne igen, mert A nyári nem látta. A nyári nem Ö... látta, és egészen új, egészen új meglátásokkal gazdagodtunk azóta. Ö, mert hogy, hogy nem láttam? Mert hogy igazán ezek. Az, ezek az igazán jó filmek, amelyek, hát így, ejtőernyővel vesznek le. Tehát, hogy amikor De lehet, már két, hogy most hét is egy is ilyet láttunk, én ezért könyörgöm a Tehát. házi feladatért, mert azt gondolom, hogy ki voltak rakva, kis eledelek, amiket meg sem ráktunk. Tudni színész hogy... megfigyelésre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét. Az egyik az, hogy el is a Silverstone játsza Martin anyját, ami a moziból kifelé jövetesett le. A másik pedig, hogy a Martint játszó színész neve Beri vagy Berik Kyogen, és hát érdemes. Odafigyelni rá. És persze az oldalamat is érdemes követni a Facebookon. Legalább olyan érvényes és meghatározó erejű valami, mint amilyen ez a film volt. Valami beleragadt a puzsérba. Hát sírjatok vért a film végén. Az az igazság, hogy, hogy olyan, olyan eszközöket használ a rendező ebben a filmben, amely eszközök, eszközöket egyszerűen nem érdemel meg a sztori, nem érdemel meg a cselekmény. A cselekmény ö, ö, ö, tehát It, it, a, itt a baj az az... Hogy, az, az itt, nem, itt, nem így, megtanultuk egy történet elmeséléséből, hogyha valaki meghal, annak a valakinek a halálának vannak indítékai. És most itt el akarják adni nekünk az indíték nélküli halált, becsomagolva egy ilyen antik ködbe, telefújva egy lufit ezzel az antik köddel, és az a baj, hogy ezen kívül nincs semmi a lufiban. Nekem ez fáj. De azt hiszem, hogy kb. ugyanarról beszélünk mindannyian. Igen, kapunk egy családot, ezt szerintem egy fontos dolog, és erről talán még nem beszéltünk. Kapunk egy... egy Többé-kevésbé működőképes, ö, ö, bár elég felszínesen kommunikáló családot, többé-kevésbé egészséges emberekkel. Ö, persze lehet, hogy, hogy ez most így a, a, a működésképtelen családok metaforája volt ez a, ez a filmben ábrázolt közösség, de valahogy nem tűn működésképtelenek egyáltalán. Tehát mindenki tette benne a dolgát. A, a kislánya a kamaszkora hajnalán éppen lázadni készült, a kisfiú az egy ilyen kicsit engedetlen, de tulajdonképpen teljesen normális kisfiú volt, a feleség is tette a dolgát, hogy a férj is. és ö, tehát én nem éreztem azt, hogy ez a család bármilyen tekintetben jó példája lehetne annak, hogy, hogy mit jelent valójában a, a, az elfolytás, hogy mit jelent valójában az, amikor egy család igazából működésképtelen, mert ez nem volt működésképtelen család. De most ehhez képest ezt a családot ez a tragédia, és mindenki nagyon Uh, alu, a saját uh, korábbi jellemét alul teljesítve reagál. Uh, a, a kisfiú megpróbál uh, nagyon jól viselkedni az apukáján előtt válasz, de mindezt egy ilyen botrányosan, korrupt uh, és ilyen alávaló és ellenszenves módon teszi, ahogy egyébként a kislány is eleinte megpróbál amellett érvelni, hogy inkább az öccsét öljék meg. Uh, Elkezdenek ez olyan, mint, nyomorultul Igen, a, fal, nyomorultul a, a döntéshozónál. Igen, a döntéshozónál, ami, ami persze nem baj, uh, csak én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan filmes eszköz, aminek akkor van érvénye hogyha ha, ha ennek mondjuk az az előzménye, amiről az imént ugye beszélni próbáltam, hogy ez egy Egyébként egy nyomorú család, és a helyzetből következik az, ahogy viselkednek. De valójában itt sincs semmiféle morális vagy, vagy történeti evolúció. Egy kicsit így viselkednek, aztán már nem viselkednek így. Ennek sincs tulajdonképpen következménye. Nem tanulnak az esetből, nem kell persze, hogy tanuljanak belőle, és az is tök jó lenne, ha kiderülne, hogy a, az egész ügy nem volt rájuk hatással, de valahogy, mintha semmi sem lenne rájuk hatással, mint hogyha és megint visszakanyarodunk oda, amiről beszéltünk, mindenki csak elszenvedi azt, ami, ami, ami rá vár. Tehát a gyerekek is azért hagyják abba a nézővel. Tulajdonképpen, és a rendező azért hagyatja velük szerintem öntratlanul a kampányolást egy pont utól. az elfogadásnak. Mert, hogy, a igen, mert a rájönnek arra, hogy hát most mi az Úristen tehetnek azon kívül, ami történik. Ráadásul, ami szintén nagyon furcsa volt nekem, hogy a két gyerek haláláról beszélünk tulajdonképpen, mi mindvégig, és a Nikola kint opció. Is fent, fent volt hát a, ne, nem akkor erővel, mint a két gyerek. A és ezt is éreznünk kellene, hogy miért erősebb szövetséges a feleség, mint valamelyik de, de végül, de igen. Végén, a le, igen, a végén egy harmadot kap, de valahogy a két gyerek közti ö, választás az, ami, ami úgy első pillanatok kezdve érezhető, és ö, amikor a végén az egyik gyerek hal, ha, hát most ezt elmondom, hogy egy gyerek a hal meg, végén a végén már járunk, igen, ö, akkor sem ö, ö, gondoljuk azt, hogy benne lett volna, legalábbis én nem gondoltam egy pillanatig sem, hogy a Nikol Kényván valódi opció lenne. Hm. Sírjatok vért. <laughs> Sziasztok. Sziasztok.